Tak co, pak se tam kormoučíš na tou knížkou Hurvajs? Ale řeším tady jeden přírodopisný problém, tati. Ptactvo brodivé, víš? A no, abych nevěděl. Ptactvo brodivé, ovšem, že vím. No, tak mě porad nějakého brodivého ptáka. No, tak přece já, je, já, já. Třeba slepice. No, a tati, ta přece žije na suchu. No a když zmokne důl, myslíš, že se nebrodí loužema? ale já myslím... Tak nemyslí. Pověz mi radí, které jiné y, výkonnostní třídy ptactva znáš, no? Ptactva znám dravce a pěvce. Ale neznáš nic. Přece pěvce, hrabavce a klofavce, Žádno. No, jmenuj mi nějakého známého pěvce. Karuzo, Ale ne, ptáka myslím, zpěvavého Písničkou přece. Ptáček Jarabáček od Kmocha. Ale nevíš, to jsem si mohl vysvětlit. Co pak, neznáš Slavíka? No, no tak jak se třepce na obloze a krásně klokoci, an se vznáší a kloktá. Klokota. A no, teď říkám. Eh, o ptácích bych řekl, že ptáci kladou vejce. No která se uslepit slepic nakládejí na zimu do flašek. Neříká se do flašek, ale brž do láhy Počkej, <tějí> <tějí> Lach... Ale Hergot, i teď jsem celý popletenej s tebe. Tak, tak bych řekl do vokorkovejch flašek, že a je to. No, a teď dál. Čím je ptactvo užitečné? Pactvo dává peří, které obalanojí soud z textíly, Poskytuje persino. Toto persino se dere, zejména z husí, a proto je husa drava, čili dravec. No dobře. A teď jmenuji nějaké nějaká domácí ptáčata. Kachna, papoušek. Počkej, pomalu a řekni, co víš o každém jednotlivém z nich. Kachna má kachní žaludek, kdežto papoušek se vyznačuje tím, že nadává tak dokonale, jako člověk. No. no, a co bys řekl o sově třeba? Sova? A? Sova je pták ponocenský. Ve dne vidí tmu, takže pouze mžourá. A v noci bol vylezou z důlku a proto líta. A když je sova chytrá, tak je to sova. A když je hloupá, tak je to vejr. No, dobře. A který znáš vzácné ptáky? Dudka, no který se vyskytuje, vyznačuje tím, že lidé spějí jako on. No, tak vidíš. A ještě dudej, že na podzim odletají ptáci do teplých krajin, jenž to tady u nás by houfně zhynuli. Příkladem jsou husy, které neodletají a na podzim u nás houfně hynou na pekáči nebo na posvícení. Tak jsme si probrali ptát Stvořána. A teď bychom měli pohovořit, jak si o ostatní zvěřeně. Hurvaj, jmenuji příkladně nějakého domácího živočicha. Příkladně kráva. Správně. A proč se krávě říká žvíkavec? Protože přes den schromažďuje do Bachoru zásoby stravin, kteréž pak za dlouhý večerů šrotuje. Dobře. A kde se vyskytuje kráva? Kráva se vyskytuje v kravíně, kde se z ní dobývá mléko. Toto mléko se čerpá elektricky anebo ručním potahem. No a k čemu se ještě kráva užívá? K čemu je užitečná? Z krávy se vyrábějí aktovky, Aha. bubny a jiné ozdobné předměty. A kromě toho slouží kráva k výrobě španělských ptáčků ty No dobře. A potom ještě znám vepře, čili domácí prase. No tak říkej, co se skládá, čím se vyznačuje. Wep se skládá vzadu ze dvou šunek. No. A vpředu z ovaru. Wep má rypák, který se na konci podobá zásuvce pro elektrickou žehličku. Otvory v rypáku slouží Websi krytí. A ke tu? No, a jestli pak víš, jaké suroviny obsahuje vepř? Z vepře se těží štětiny, špét a, a vepřu péčo. No, dobře. Vidím, že domácí živočichy dostatečně ovládáš. Proto jak si přejdeme teď k živočichům zahraničním, neboli foxstrotickým, jmenuji takového nějakého živočicha, Opice. No, vidíš. A čím se živí? Opice se živí chytáním blech, přičem skáče jako opice, řve jako paviján. Ano, řve, Nemůžeš to říct slušněji? Řeknu huláka, nebo tak. No, a jestli pak víš, který tvor je opici nejpodobnější? Hm? Neodvažují se to vyslovit, taťulno. Proč? Přece člověk lidský se podobá nejvíc opici. A proč říkáš člověk lidský? Nestačí říct jenom člověk? Bude, že nestačí. Každý živý tvor má přírodopisně ještě druhé jméno. Podle vlastností a tak. Třeba pes domácí, kanec divoký. Já rozumím. No. A podle toho by se mělo říkat třeba žirafa rozhlednovitá, nebo kůň dostihově chuchelský, počkej, nebo kapr třeboňsko šplouchající, buď ticha, tak to není myšleno. Podívej se, třeba taková opice, že ano? Když hodně vřeští, no tak prostě se nazývá vřešťan, víš? Splynul jsem s tvým duševním pochodem otče. Například želva ze po břiše a tudíž se nazývá Obříšnice, no tak vidíš.